«То зовсім не наші, то й не жиди навіть, то чор знає, що таке, а не ми, то таке, що тільки виплюватись добре, та його, та й усе, та й покинуть, очі що, ясні пани, ось і вони теж казатимуть, адже ж правда, шльомо, або ж ти ж мулю, кажіть, не бійтесь, бо правда, адже так, шльомо, і жити Богу правда». От казались купи два жиди у подраних ярмулках з переляку Блідія Крейда. «Ми ще ніколи, річ гріч, довготелесий жид, ніколи не легалися з ворогами, а кателиків ми й знати не хочемо. Хай вони біса уночі побачать, а ми з запорожцями як рідні брати». «А сто сотків чортів круторогих тобі в груди!» «Тобто, щоб запорожці поверталися з вами?» Гукнув хтось з гурту. «Не діждете, треклята юдова порідня! У Дніпро їх, панове! Усіх паскуду Дніпро чортяками на з'їдень!» Ця річ сталася, як гасло. Живів розпахали по руках та й почали шпурляти воду на прохолоду. Усіма сторонами розотнувся жалібний галас, але запеклі запорожці тільки реготались, дивлячись, як жиди летіли з торщу Дніпро, дригаючи ніжками, як у довгих панчохах та черевиках. Бідала хуречника, що накликав на свою голову та кухали по своїми речами, Схопили були вже за поли, але, роздягшися з каптана та в узінькій підкаптанці, дершуватому він кинувся до бульби та й ухопив його за ноги, жалібно благаючи. Коханий, паноченьку, панює мій милий, ясновельбожний пане полковнику, я з брата. «І вашого покійного Дороша дуже гарний був лицар, з його краса та все лицарство козацьке. Я дав йому вісімсот цехінів, як йому треба було викупити збрану у турка». «Так ти знав, кажеш, брата?» – спитав Бульба. «Бігме знав! Щиро добряча душа була, пан Дорош. «А тебе як дражнять!» «Янкіль!» – відказав жид. «Гаразд», – промовив Тарас, та, погадавши, обернувся з такою річ до козаків. «На те, щоб повісити жида, завжди, панове, буде час і мотузка, як того буде треба. А на ниньки віддайте його мені». Все проказавши, Тарас повів його до своєї валки, де й козаки його стояли, – «Ану лишень, лізь підвіз жиде. Та лежи там, ані чи чирк. А ви, хлопці, пильнуйте мені жида, обома!» Упоравшись жидом, він потяг собі до Майдану, бо ж запорожці давно зачали схожатися в Раду. Вмить з люднів берег і споряджати чайки облишили. Тепер бо вже суходільний, а не морський поход мав бути – та й не плаву, треба було справи, а знадобилось теперенька і вози, й коні. Теперенька ж усі хотіли в похід, і старі, і молодь, і усі. З поради старшини козачі, Кошового та й усього волі війська Запорожського покликали простувати на лядчину – попоміститись за все лихо, за наругу над вірою, козачою славою, набрати з зміст, пустити червоного півдня у села та хліба, розвіяти геть далеко-далеко степом про себе славу». Тут аж усе взброювалось, споюжалось довою. Теперенька з зверхність кошового дна стала до стану. Це вже був не той плюхота волитель, сваволі вихрувати в запорожців. Ні, тепер він став самоправний орударь. Це був деспот, що вмів таки орудувати, як хоча поводир сліпцем. Усі були лицарі січові, вихровиті, тепер нишком стали влави. А як же? По Кирилу схилили гуливі голови, очей не зважувались підвести навіть, як Кошевий давав загад. Казав він стиха, не вигукуючи, не хапаючись, але поважно та розважно, як старий, знаючий козак, добре спитний у справах козацьких, котрому не вирішувати розумно виміркований розмисл.